Baienko bagenekin gure lanain eskero, horri ba, hor ibiliko gainela. Bagenekin ere lehenengo minutuak izango sir Lasailena gure kalea ere barra pasa arte agian okerrena zen. Hori lortu dugu eta hortik aurrera nikusten du gure araunkera hartu dugula eta pixkanaka, pixkanaka, di, diferentziak hartu ditugula eta bueno, ziago aurretik iritsi ondoren nikusten du bueltan gozatu indugola.